23 липня 2021 року Перше Коли Пенні йде, Голі дістає пачку антибактеріальних серветок з верхньої шухляди і протирає частину столу, на яку Пенні клала зчеплені руки, а також бильця крісла, на якому вона сиділа. Ймовірно, це зайве. І, напевно, неможливо продезінфікувати все, що тут є. Починати було божевіллям, але краще перестрахуватися, ніж шкодувати. Достатньо лише подумати про матір. Вона йде коридором до жіночого туалету і миє руки. Потім повертається до офісу і переглядає записи і складає список людей, з котрими потрібно поговорити. Затим просто сидить, відкинувшись на спинку стільця, вільно скріпивши руки на животі, і дивиться в стелю. Вертикальна зморшка, те, що Барбара Робінсон називає лінією розуму Гуллі, з'являється між її очима. Зниклий рюкзак її не хвилює. Як сказала Пенні, її донька могла б забрати його з собою. А от що дійсно цікавить, то це велосипедний шолом. І сам велосипед. Обидва дуже цікаві для неї з пов'язаних між собою, але дещо різних причин. Приблизно через п'ять хвилин вертикальна складка розгладжується, і вона телефонує Ізабель Джейнс. «Привіт, Ізі. Це голі гібні. Сподіваюся, ти не заперечуватимеш, якщо я подзвоню тобі на особистий номер». «Зовсім ні. Мені було дуже прикро почути про твою матір, Гол. Як ти дізналася?» «Ізі не було на похоронах у Zoom, хіба що, і це було б схоже на неї, вона маскувалася». Піт сказав, дякую, втратити її було важко і недоречно. Без шпилюк? Без. Певно, теж Піт розповів. Голі не знає, наскільки тісно вони спілкуються, але впевнена, що досить тісно. Синє завжди лишається синім, так казав Біл. Примовка американських поліцейських, котрі носять синій однострій. Як справи у Піта? «Одужує не так швидко, як я сподівалася. прикрочути, що я можу для тебе зробити?» Холлі говорить їй, що опинило падал, найняла її розслідувати зникнення своєї дочки. Вона не розраховує, що Ізі залучиться до розслідування, і здогадка справджується. Ізі у щирому захваті і бажає Голлі удачі. «Пані Дал не вірить, що Боні покинула місто», – веде Голлі далі. І відкидаю думку про самогубство. Рішуче. А ти як вважаєш? Між нами? Не для публікації? Звичайно. Я жартую голос. Іноді я забуваю, наскільки буквальною ти можеш бути. Я думаю, що дівчина або вирішила спонтанно відчалити на пошуки прихованих місць і нових пасовищ, або її викрали. Якщо ти приставиш пістолет до голови мого кошеняти, я проголосую за викрадення. Можливо, потім було зґвалтування, вбивство і знищення тіла. Перестань. Перестала. Я сповістила потрібних людей і ввела в курс державну поліцію. Когорта потрібних людей включає співробітників ФБР? У Цінцінаті я розмовляла зі спецагентом. Вони не будуть розслідувати, бо зараз саме смажать більшу рибу. Але до бази даних її внесли. Якщо якесь їхнє розслідування стосуватиметься пані Дал, вони дадуть знати. Що стосується місцевих, ти розумієш, яке це лайно. Ковід, звісно, погана річ, але тепер ми маємо на додачу Маліка Даттона. Останнім часом наче все трохи вгамувалося. Вже пару тижнів ніхто не б'є вітрини і не палить машини, але резонує. То був нещасний випадок. Звісно, більше, ніж випадок, але Даттон – це чутлива тема і стара історія. Молодий темношкірий чоловік, розбитий задній ліхтар, зупинка, офіцер, який наближається і не казує тримати руки на кермі, але Даттон тягнеться до телефона і... Безглуздість. Ось що це було. Безсовісно. Ось як це було. Ізі ніби говорить крізь стиснуті зуби. Я нічого тобі не казала. Я й не чула. Велике журі виправдало засранця, котрий стріляв. Цього ти теж не чула. Але принаймні він більше не працює в поліції. І він не єдиний. Через ковід і проблеми в центрі міста ми втратили 25% кадрів. Якщо губернатор зобов'яже міських і державних службовців носити маски і робити щеплення, втратимо ще більше. Тонка синя лінія зараз тонша, ніж будь-коли. Голі видає звук, який має означати співчуття. Вона співчуває, але лише до певної міри. Це була погана стрілянина, невиправдана, незалежно від того, що сказало б велике журі. І вона ніколи не зрозуміє, чому полісмени, які надягають рукавички перед тим, як зробити передозникові ін'єкцію на локсону, виступають проти вакцинування від ковіду. Звичайно, не всі, але помітна меншість. У будь-якому випадку вона звикла до бурчання. Ізі Джейнс, по суті, дуже нещасна людина. Слухай, Голс, я знаю, що пані Дал думає, що ми її кинули. Можливо, вона права. Напевно, вона права. Але вони весь час сварилися, кажуть сусіди, а інфраструктура цього міста зійшла на пси. Ти знала, що через епідемію вони розпускають в'язниці, повертають поганих хлопців на вулицю? Іноді я думаю, добре, що Біл до цього не дожив. «А я б хотіла, щоб він дожив», – думає Голлі. «Хоч до чогось». Смерть її матері – ще одне горе, на додаток до смерті Біла. Ізі зітхає. «У будь-якому випадку я рада, що ти берешся за справу, Крихітко. Мені її шкода, але для нас вона – ще одна болячка, без якої й раніше боліло. Дай мені знати, якщо я зможу допомогти чимось». «Дам». Олі закінчує розмову і знову підводить очі до стелі. Вона перевіряє телефон, щоб дізнатися, чи Пенні надіслала їй фотографії доньки. Ще ні. Вона опускається на коліна. «Боже, допоможи мені зробити все можливе для Пенні Дал і її дочки. Якщо хтось викрав молоду жінку, хай вона ще буде жива. Я маю знайти її з твоєї волі». Я приймаю лексапро, Про, і це добре, я знову почала курити, і це погано. Вона думає про молитву Святого Августина і усміхається в складенні долоні. Допоможи мені зупинитися, але не сьогодні. Помолившись, вона відкриває протиковідну шухляду. Поруч із серветками лежить коробка свіжих масок. Вона бере одну і вирушає на розслідування зникнення Бонні Лексапро. комерційна назва препарату есциталопрам, антидепресанту із групи селективних інгибіторів зворотного захоплення серотоніну. Молитва святого Августина починається зі слів «Всемогутній Господи, троїстий в особах, єдиний Боже, котрий був, є й будеш навіки. Тобі віддаю сьогодні і назавжди мою душу, тіло, відчуття, усі думки, слова та вчинки, віру і витривалість у добрих справах, щоб ти беріг їх кожної години і кожної хвилини мого життя». Друге Через 20 хвилин Голлі повільно їде Редбенком. Недалеко від парку Дірфілд вона проходить повз Дейрі Віп, біля якого купка дітей катаються на скейтбордах на майже безлюдній автостоянці. Вона проходить повз центр зберігання Джон Бой, оплата помісячно та щорічно, повз закинуту станцію Ексон, обліплену оголошеннями, і Квік теж покинутий із забитими дошками фасадними вікнами. Дейрі Віп, широко відома в США, марка морозива і кондитерських виробів. Також мережа кафе з морозивом. За бур'янистим пустищем знаходиться автомайстерня, де знайшли велосипед Бонні. Це довга будівля з провислим дахом і ржавими гофрованими стінами. Крізь тріщини у бетоні стоянки проростають бур'яни і навіть кілька соняшників. Це не та будівля, котру варто рятувати, не кажучи вже про те, щоб купувати. Але Марвін Браун, мабуть, вважає інакше, тому що на фасаді висить оголошення на продаж. На таблиці фото усміхненого місяцеликого чоловіка, ідентифікованого як Джордж Раферті, спеціаліст з нерухомості вашого міста. Голі паркується перед розсувними дверима та записує ім'я та номер агента. Вона тримає коробку з нітриловими рукавичками в бардачку. Барбара Робінсон подарувала на день народження. Рукавички поціцьковані емодзі, усміхненими личками, нахмуреними личками, поцілунковими личками та роздратованими личками. Доволі кумедно. Голі вдягає рукавички, потім обходить своє маленьке авто ззаду і відкриває багажник. На ящику з інструментами лежить акуратно складений плащ. Він не знадобиться. День сонячний і спекотний, але червоні гумові чоботи стануть у пригоді. Тут, на відкритому повітрі, мова не про коронавірус, а про отруйний плющ, котрий росте серед кущів обабіч покинутий ремонтної майстерні, не до якого її шкіра дуже чутлива. Крім того, там можуть бути змії. Голлі ненавидить змій. Луска в них огидна, чорні очі на мистенки ще огидніші. Фу. Вона зупиняється, розглядаючи парк Дірфілд на іншому боці дороги. Предмет заздрощів ландшафтного дизайнера. Але тут, на краю проспекту Редбенк, дерева мікущам дозволено рости в дикості, а зелень пробивається крізь ковану огорожу та вдирається у простір для дитячих візків на тротуарі. Вона бачить дещо цікаве. Грубий схил, майже яр, увінчений скелястою плитою. Навіть з іншого боку вулиці видно, що він рясно помальований графіті, а це значить, що там регулярно збираються підлітки, наприклад, щоб покурити траличку. Вона вважає, що зі скелі має добре проглядатися цей бік проспекту, включно з автомайстернею. Їй цікаво, чи не було там якихось підлітків того вечора, коли Бонні залишила свій велосипед і згадує пацанів зі стоянки біля Дейрі Віп. Вона одягає чоботи, заправляє в них штани і пробирається вздовж фасаду будівлі, повстроє гаражних воріт. Вона не очікує щось знайти, але дива інколи трапляються. Дійшовши дорогу, повільно повертається, схиливши голову. Нічого. Тепер найважче, думає вона, гівняна частина. Повільно рухаючись, відсуваючи кущі уважно дивлячись під ноги, вона починає подорожу вздовж південної сторони будівлі. Недопалки, порожня коробка від тіпаріліос, ржава банка з-під білого кіхтя, древня спортивна шкарпетка. З тильного боку Бонні проходить швидше, бо хтось вилив тут мастило «ні-ні-ні-ні-ні» і зараз тієї рідкіші. Вона бачить щось біле і кидається до нього. Але це лише тріснута свічка запалювання. Голлі повертає за дальній ріг і знову починає продиратися крізь кущі. Деякі з них мають червонувати листя, котре виглядає підозріло маслянистим, і вона радіє, що вдягла рукавички. Велосипедного шолома немає. Вона припускає, що його могли закинути далеко за сітчасту огорожу за магазином, але думає, що тоді б його помітили, бо там ще один пустир. Біля переднього рогу будівлі в глибині ділянки підозріло маслянистого листя щось виблискує. Голі відсуває рослини у бік, обережно, щоб жоден листок не торкнувся голої шкіри, і знаходить сережку на застібці золотий трикутник. Звісно, не справжнє золото, просто покупка під настрій в TJ Maxx або icing Fashion. Але Голі відчуває приплив гарячого адреналіну. Бувають дні, коли вона не знає, навіщо робить цю роботу, але бувають і інші. Сьогодні саме такий. Вона сфотографує сережку і надішле пенело-піддал, щоб впевнитися. Але сумнівається, що сережка належить Бонні Рей. Можливо, хтось її просто загубив, так буває з сережками на застіпках. Але цілком вірогідно, що могли її зірвати. Можливо, під час боротьби і велосипед, думає Голлі. Все сталося не позаду чи збоку від будівлі. Це сталося перед фасадом. Мені доведеться це підтвердити, але не думаю, що Браун і агент з нерухомості продиралися крізь кущі, як от я зараз. На її думку, існує єдиний сценарій. Вона міцніше стискає сережку, доки не відчуває, як гострі кути впиваються в долоню і вирішує, що заслужила винагороду. Вона знімає нітрилові рукавички, прикрашені емодзі, і кидає їх на підлогу автомобіля. Тоді притуляється до переднього крила з пасажирського боку, сподіваючись, що її не видно з проспекта, і запалює сигарету. Поки курить, розглядає порожню будівлю. Докуривши Голлі гасить недопало об бетон – і ховає недопалуку жерстяну коробочку від пігулок проти кашлю, яку носить у сумочці саме для цього. Перевіряє телефон. Пенні надіслала фотографії дочки. Їх шістнадцять, включно з Бонні на велосипеді. Ця фотографія хвилює голі найбільше, але вона прокручує й інші. На одній Бонні з молодиком, неймовірно, Томом Гігінсом, колишнім. Вони сміються, притиснувшись одне до одного лобами. Зняті в профіль, голі збільшує зображення, щоб роздивитися лише певну частину обличчя боні. На моці її вуха виблискує золотий трикутник.